Ondoko bi izanen ditugu auteskunde legegileak. Frantxez Estatuko lehen dakaritzarako bozen ondoko testu inguruan, Macronen eskuntzentruko blokearen eta Nupes eskerreko blokearen arteko lehia estua iragertzen dute inkestek. Azken asteetan han eta hemen entzuten dugu, Ipar Euskarriko autesleek Frantses Estatuko ikuspegiarekin bozkatuko dutela. Guk ahatik, badakigu aurkako afrogatuko dutela EHBA ibozka papera bozkakutxan sartuko duten milaka egitahek. Batzuek, hautezkunde legigileetan EHBA alde aldebozkatzeak deusetarako bariu ez duela ejanez gero, emai ezue erantzun argia, trompatzen dira. Badakigu, Parisetik ezkerdiak eta abertzaleon emaitzaiak eta berezia diagiko dietela. Eta bai, EHxebaen aldeko bozka bakotxeak balio du Frantses Estatuarikiko indajemana gure alde jahartzeko. EHebaen aldeko bozkak balio du etxe bizitza eskubidearen aldeko bojoka intzinatzeko, Preoen etxeratzea behartzeko edo euskararendako lege babesa, erdiesteko. Ehatxebaen aldeko bozka aberastasunen banaketaren aldeko bozka da. Diskriminazioen kontrako bozka. Eraldak eta ekologikoak gauzatzeko boska. Frantziako Asambrada Nazionalean izanen diren EH Baiko diputatuek bi misio izanen dituzte. Bata gure egiaren aldahikapenak defendatzea. Bestea, sektore egi zein amaluja eintzeko neujiak babestea. Zentzu horretan, Korsikako edo Bretainako diputatuekin eskuz esku parada izanen dute hizkuntza gutituen eta burudia prozesuen gaian. Berri gisan, ezkerreko diputatuekin batera bozkatuko dituzte, erretre eta adina eta erritaren bizi hobetzeko bestain bat neuri. Azken urtetan, hain zinagoaz. Ikusi besterik eztan nola hauteskundez hauteskunde gainerateko hautagaak ere gure e, gaiak hartzen dituzten hizpide. Garai batean ejadik altzatz ziren gure ideiaak haiengaattze eraino. Oje keja nahi du, pixiaka-pitxiaka ideen bojoka irabazten ari direela. Bide dugu ohino, gure helburua honakoa baita. gehiengo bat eraikitzea baiikagikan eta bai instituzioetan. Garai Garaibatean, pentsa esinazateken ustaritze ziburu eta uruñaren gisako egiak irabaztea. Pentsa esinazateken Euskarazko irakaskuntzaren defentsan eta etxe eskubidearen alde, uhen ez uhen amak eta zortzimila pertsona kajikara ateratzea. Pentsa esinazateken Euskal Kargoak etxe turistikoen arautzearen alde eta HTA-aren kontrabozkatzea. Eskertziak eta bertzale bakar bat ere ezin da gelditu. Ondoko bi gandeetan, egiburuka eta alternatifuak sustengatzeko, bozka ehatse bai.